Нелегко було матері чути думки сина про втрачені літа. Послухала, полаяла і наказала приїхати до неї. Хоч у літах уже був Віктор Миколайович, та мати залишається матір'ю. Довелося послухатися. З'явився нам виклик. Приніс матері подарунок. Невеликий мідний дзвіночок. Точнісінько такий, який вішають під дугою упряжу поштовим коням. Зайшов, подзвонив у дзвіночок, подарував ще й вірша прочитав. Задзвони мені, дзвіночок, дай скажи, де мій синочок? Може, він того не знає, як мати за ним скучає? Задзвони мені, дзвіночок. Неслухняний мій синочок, мене стару покидає та й частенько запиває. Задзвони йому дзвіночку, не пий, не пий, мій синочку. Хіба ти цього не знаєш, що вік ти свій вкорочаєш? Задзвони йому дзвіночку, матір, пожалій синочку. Живи так, як добрі люди. Мені в світі гарно буде. А до чого це? – запитала мати. – Постарів я, мамо. Вже минуло сорок п'ять, а ще... «Ділом не займався, справ не вів, може й непридатний ні до чого, крім віршів писати. А як п'ятдесят сповниться, то й зовсім дідом зватимуть. А дідом куди там у якусь справу встрявати? А що ж ти хочеш, сину? На службу йти. А де вона є? Хіба у борзні знайдеш місце чиновника?» Ні, не пішов би чиновникам, хоч би і місце було. Мало люди клянуть отих писарчуків, у яких ближче за все своя кишеня, Я, мамо, не зможу так, а по-чесному не дадуть. Та й боятимуться мене, адже вірші ходять у списках, а там мене видно. А що ж ти хочеш, сину? – знову спитала мати. Хочу взяти на утримання борзнянську поштову станцію. Якраз шукають завідувача. Тепер, сину, і я зрозуміла, для чого ти дзвіночок приніс. Надія Миколаївна подзвонила. Гучний гороховий дзвін розсипався по кутках, налякав кота, покликав наймечку. Засміялася стара пані. Сиві брови задоволено прикрили вицвілі очі. А коли луна відбилась, і в другій кімнаті, повернулася і затихла, стара заговорила знову. «А бачиш, Вікторе, як на дзвінок життя пливе. Метушаться, бігають. Я не люблю сплячки. Та й ти в мене вдався. Ну, з твоїм життям, щоправда, сам його так влаштував. Пропав би, аби без діла сидів. То що ж, допомагай тобі, Боже». І я так думаю, мамо, хай Бог помагає, але мені потрібна і ваша допомога. Моя? – здивувалася мати. – Благословення я тобі дала, а ще що? – Треба грошей, мамо, коней купити, фуражу збрую, брую, платню машталерам видавати, за будинок і конюшні платити, адже воно людське, даром ніхто не дає. На гроші ми й самі хороші. Коли відділяла, дала тобі землю, грошей на хату, на худобу. А де воно, сину? Ой, та так коли ж то було. Вже минуло більше двадцяти років. А я хліба не просив ні у вас, ні у братів, ні в сестри. Господи, не вже двадцять? Мати підвела очі. Двадцять. А ти все ще як маленька дитина. Хоч ходи за тобою. Затихли. Тільки кіт мурчав, тулячись до Вікторових чубіт. Нараз мати зупинила лозяне крісло-качалку, в якому тихенько розгойдувалася. Рішуче піднялася, підійшла до великого дзеркала в рамі з різьбленого дерева і застигла перед ним, дивлячись на себе торкнулася по сивілого волосся розгладила чоло але зморшки одразу зайняли свої улюблені місця а зворотним боком долоні підняла товсте підборіддя ніби хотіла прилипити його до щелеп трусонула плечима